Fiul îndărătnic Sunt pe lumea asta fel și fel de oameni, și mai buni și mai răi. Unii sunt blânzi și ascultători, dar pe aici pe colo, mai dai și de câte un îndărătnic de temiri cum de-al mai ține pământul. Un astfel de fecior avea și moșul N-ar fi făcut ce îi spunea tatăl său să-l tai bucățică cu bucățică, din potrivă. Când îi spunea ceva, tocmai făcea pe dus. Hai la treabă!" îi spunea tatăl, dar tocmai atunci fiul se așeza mai vârtos pe som. Nu mai mânca atâta, măi, băiete!" Dar fiul înfuleca și mai grăbit și băga în el tot ce vedea pe masă. Și uite așa trecură ani. Tatăl îmbătrâni și feciorul îndrătnic răscu mare. Tatăl îl sfătuise să se însoare, iar feciorul rămase holtei. Într-o bună zi, bătrânul căzu bolnav la pat și se aștepta să moară. Ar fi dorit să aibă parte de un sicriu ca lumea și un mormânt îngrijit. Își chemă fiul și, fiindcă știa că acesta face toate pe dos, îi zise Fiul meu, nu mai am mult de trăit. Când voi muri, n-aș vrea să-mi faci sicriu și mormânt ca la ceilalți oameni și te rog să pui să-mi leșul ca să fie azvârlit în rău. Nu peste multă vreme, bătrânul își dădu sufletul. Fiul se întristă când află vestea și se repezie în camera în care era pus mortul. Bietul meu tată, cât a trăit, nu l-am ascultat niciodată ca fiu să-i respect cel puțin ultima dorință. Și zicând acestea, luă mortul în spate și l-aruncă în râul care curgea foarte aproape de casă. Și astfel îndărătnicul fiu îndeplinit tot pe dos și ultima dorință a tatălui său, de unde a rămas și zicala. Chiar când socoate că a făcut un bine, îndărătnicul face tot un rău.